Fáradt a testem, lelkem, Vadságon folytogat. Jó nálad megpihenni, Eldobni maszkomat. Hűségben magam törtem, Hogy nekem megmaradj. Ha van még büszkeségem, Az most már csak te vagy. Éj, érezzél engem. Ne várj, most búj hozzám. Nem remélt ajándék vagy, Megtalált gondolat. Te vagy ki vágyaimnak most végre arcot ad. Megjövök, Hangot kérem, tested nem mostoha. Életem veled élem, lesz nyarunk, de tél soha. Élj, érezzél engem. Ne várj, most bújj hozzám.